Tidernas största avtalsrörelse rullar nu sakta men säkert igång. Kanske också den svåraste. För vilka prognoser om ekonomin de närmaste åren inom Sverige och utanför Sverige kan förhandlarna luta sig mot? Ekonomis Ekot lördag med Britta-Lena Ekström. Ja, det är inte mindre än 550 nya löneavtal som över 3 miljoner löntagare omfattas av som ska skrivas under av arbetsgivare och fackförbund på den svenska arbetsmarknaden under den här våren. Jag har bjudit in två ekonomer som på uppdrag av industriarbetsmarknadens parter har uppdraget att ge bakgrundsfakta om den ekonomiska Utvecklingen. Och i detta så kallade ekonomiska råd sitter Olle Järv, konsult numera, tidigare chefekonom på Nordea och Håkan Frisén som är prognoschef inom banken SEB. Välkomna. Tackar. Ja, vad är det som ser annorlunda ut just inför den här avtalsrörelsen för parterna inom just industrin? Ole. Då får jag först säga att vi, vi, är nu, vi kom med en rapport i oktober månad och sen dess har vi inget nytt uppdrag. Så vi är här i mera egenskap av enskilda ekonomer än som, som medlemmar från det här rådet. Ja, men jag måste sätta in er ja. i något sammanhang. Just det, absolut. Välkommen i alla fall. Tack. Jo, vad är annorlunda? Jo, det svenska ekonomin går igenom en, en extrem kris i spåren av finanskrisen, den internationella finanskrisen. Och inte minst gäller det fordon. Så det är ju ett, en, verkligen en unik situation för exportindustrin. Det finns också strukturella inslag i problematiken. Och då tänker jag framförallt också på fordonsindustrin naturligtvis. Vilka andra strukturella problem ser du då? Ja, alltså jag, det, det finns, ett, det finns ett, en problematik som har med globaliseringen att göra. Och ett ökat konkurrenstryck. Och... På fordonssidan så råder det överproduktion i världen. Mm. Och därför krävs det anpassning någonstans. Och vi vet ju alla här som, hur, hur svensk fordonsindustri kämpar för livet just nu. Så att, det är framförallt det jag tänker på. Sen, sen har, har vi ju gått igenom en period tidigare som, är, som har dels karaktäriserats av. Eh, ja, vi hade tre treårsavtal 2007 med relativt höga mm. lönepåslag. Samtidigt har vi produktiviteten utvecklats, utvecklats uselt så att vi har fått stigande enhetsarbetskostnader och sämre lönsamhet för företagen. Så det, det betyder att det är sämre förutsättningar för det är hårdare konkurrensläge om jag, om jag skulle vilja kräva löneökningar. Ja, det är ett hårdare konkurrensläge. Mm. Men är det någonting som kommer att förva, vara så eller kommer det att gå över när krisen är över på riktigt? Vad säger Håkan sen? Konkurrensläget kommer att vara hårt framöver. Eh, vi kan se att vi har en begynnande återhämtning i världsekonomin- men jag vill också peka på inflationsutsikterna som är extra osäkra. Vi har haft en period globalt med väldigt stabil inflation- och nu har vi haft en, en kris som både har visat på riskerna- för att man skulle få en kraftig deflation, prisfall på bred front- men också en, en penningpolitisk monetär stimulans som har illustrerat att det finns kanske också risker på längre sikt för inflation. Så den inflationsmiljön är, är lite extra osäker. Mm. Och annorlunda mot vad det var 2007? Ja, det måste man säga att... Eh... Det är andra förutsättningar på det sättet. Nu har ju ändå som de här inflationsförväntningarna som man kan läsa ut hos parterna och finansiella marknader varit ganska lugna, förvånansvärt lugna och i linje med centralbankernas mål. och Det, det skapar en viss trygghet både för ekonomisk politik och för, för lönebyggning. Vilka säga. slutsatser drar parterna av detta då? Ja, att det ändå finns. En... Eller bör de dra kanske man ska säga? Det finns ändå någon typ av ankare kvar där, där ute som har att göra med, med centralbankernas inflationsmål som man faktiskt kan även i den här stormiga situationen på lång sikt hålla sig Och det har ju varit en av de mer positiva delarna av den här krisen faktiskt att det, det har varit så. Finns det som jag har glömt när det gäller vad som ser annorlunda ut jämfört med förra gången? Ja, vi har, vi har ju ja, alltså inflationen har gått jolje upp och ner va? och vi har fått en, en kraftig försvagning av kronan. Mm. Så det är väl också en, en kompletterande information. Så att det har ju lite grann mildrat smällen för en del branscher. Men samtidigt ska man ju komma ihåg att det som har hänt är ju ett, fruktansvärt kraftigt efterfrågebortfall i, mm. i hela världshandeln. Så att den här, det, det känns som en droppe i havet då för, för en hel del branscher. Det är framför det som är viktigt, efterfrågefallet- en, en, den här förbättringen av konkurrenskraften via Kronans fall. Mm. Sen har Krona gått åt andra hållet nu på slutet. Mm. E Christer Hillbom, du är min kollega och du är också Ekots ekonomikommentator- Ifrån din horisont, vad tycker du ser väldigt annorlunda utmanande ut den här gången för? avtalsförhandlarna? Ja, det är att man då får en förhandling som just i mot bakgrund av den här akuta krisen som vi genomlever nu. Och när man har arbetsgivare som går ut och säger att det ska vara nollavtal. Och mot det här står förstås då facket som har att man ändå vill ha någonting i promboken. Och man hör också ekonomer och olika skolor som säger att det vore fel, det skulle kanske skadligt med nollavtal, så alltså inga löneökningar alls. Och då, Varför det? Ja, därför att eh, det tar liksom då. Eh, ibliska kraften i facket man får det, det kan bli en besvikelse också att man får sig en tillbaka tryckt äh, facklig och äh... Alltså styrkan sjunker där, va? kanske för mycket också. Å andra sidan då, för höga löneavtal, det vet också facket om, kan då här, medföra inflation. Så man sitter i en rävsax här och någonting måste man ha. Och eh, det är så här, en extremt svår situation nu tycker jag. När man också mot bakgrund av vad man tidigare har sett, då, tio år bakåt, att man har ändå haft så här, en tioårsperiod av reallönökningar, löneökningar, real för alla löntagare i, i snitt. Då. Så att nu kan man då sitta i ett läge där som är väldigt mycket svårare då, hur ska man kunna motstå Motivera att få ut sig någonting mer realt i den här förhandlingen. Och framförallt då hur lång tid ska ett avtal omfatta? Det undrar jag. Ja, vad säger ni två andra här? Till och Den situation som man inte vill ha i ett internationellt perspektiv är att man börjar få en deflationsprocess där man börjar sänka löner och andra priser faller samtidigt som man börjar komma in i en sån negativ spiral. Men det ser väl ut som. Finns det vi kom... en sån risk? Det fanns det för ett halvår, ett år sedan. Nu tycker jag man kan se på, på, på inflationsförväntningar och på på lönebilen att den där risken har minskat och det har att göra med konjunkturåterhämtning som är i sin linda men ändå finns Ja när Vi, vi går ifrån en period då med höga reallöneökningar som du sa nyss och eh, nu har vi en väldigt speciell situation för det här året Vi har också eh, haft en väldigt låg inflation och till och med deflation så att eh, helårssiffran för, för förra året vi blir ju minus tal och vi kommer fortfarande ha ganska låg inflation under det här kommande året, första avtalsåret. Men eh, om man läser bedömare och prognoser och uttalande från båda parter och ifrån experter så, så verkar det mesta tyda på att det blir inga stora lönelyft i de här avtalen. Har jag uppfattat det rätt? Ja, alltså, det, det vet jag inte om någon kan säga. Jag menar, det, parterna sitter just nu i förhandlingar. Ja, men just mot och de... bakgrund av att vi har gått igenom och går igenom fortfarande en kris. Vem kan då komma och tro att det ska bli rejäl lönelyft? Nej, utan att veta någonting om, om förhandlingarnas innehåll så kan man väl säga utan att eh, säga för mycket att eh, det, det vore ju konstigt om löneökningstakten inte blir lägre nu med de här förutsättningarna än vad som gällde för den tidigare perioden då, då löneökningstakten har varit någonstans 3,5-4 Nu finns det lite delade meningar om det blir ettårsavtal eller treårsavtal. Men låt oss säga att det blir treårsavtal som det har varit hittills de senaste åren. Då kanske konjunkturen hinner vända innan dess, eller i alla fall så svänga uppåt. Och vad händer då när alltså orderböckerna fylls på igen- Kommer arbetsgivarna då att ha råd med löneökningar? Det Kan man kanske säga att, det blir, att löneökningar i en situation som den här kommer att bli billigare mot bakgrund av det här? Vad säger Oka. Om vi ser på den senaste 10 15 perioden så har ju löneökningarna varit ganska stabila och ganska lite påverkade av konjunkturen. Och 2004 kanske de kom lite lågt i jämförelse med det konjunkturlägg som sen blev den årsperioden. 2007 kanske de kom lite högt och då har man så här fått ta... Båda sidor fått ta de här konjunktursvägna och det har gått ganska bra. Nu har vi ett, kanske en större osäkerhet när det gäller konjunkturen och just nu har vi en väldigt svag produktetstillväxt och till och med en negativ produktetsförändring då. Och rimligen så kommer den att vända till, till att man får mer per arbetad timme i produktionen och då, och då, då blir det förstås enklare att hantera löneökningarna. Och, och lite den utjämningen över konjunkturkyrken har, har vi haft i spelreglerna och det kommer säkert att fortsätta. Vi pratade lite grann om inflationsutveckling jag vill att vi återvänder till det och höra vilken roll den kommer att spela för lönerna framöver. Osäkerhet har vi sagt, men vi vet väl lite kanske om vad det alltså, pekar åt. Ja, ja det, det är ju så att det är ett, en enormt viktig hörnpelare för lön, lönbildningen generellt sett, och för, för löntagarnas synnerhet kanske. Därför att eh, om, om vi har en, om man kan förvänta sig en, en stabil och eh, relativt låg inflationstakt va, så ökar ju det, det reala utrymmet. Och vi har ju haft en. en en period under 70- 80-talet där löneökningstakten låg på 8-9 Men realt så var det noll. Och nu under sen mitten av 90-talet så har vi haft ungefär eh, ja, nästan 2 per år i genomsnitt. Trots att, eh, att den nominella löneökningstakten har läget. Så att det är ett oerhört viktigt fundament. Det, hur det ser ut nu det är ju att vi går från ett läge med minusinflation– förra året till en inflationstakt som ligger någonstans kring 1-1,5 är väl jag vet inte Håkan har räknat på det här senare ja, men, men, men så att 2010 kommer att vara relativt låg inflation i vart fall inte över målet och sen kommer nu pratar jag om konsumentprisindex eh, och de kommande åren så kommer konsumentprisindex stiga om Riksbanken börjar höja sin ränta. Och det här har vi ett, ett visst dilemma för när det gäller den reala köpkraften. Mm. Man, kan, man kan skilja på kort och lång sikt här så den, den långa sikt, den stora bilden är ju som jag var inne på att Inflationsmålen har blivit trovärdiga. Man kan hålla sig i den 2% i utveckling på medellång sikt. Men på kort sikt så störs det här ganska mycket i Sverige av egentligen tre faktorer. Det första är den här prioritetssvängningen. Att vi i en lågkonjunktur får en kraftigt fallande prioritet som ger en kostnadsimpuls och lite högre inflation. Sen har vi kronan som vi också brukar spela ett spratt i sammanhang, att den försvagas ofta i lågkonjunkturer och då får vi importinflation den vägen. Och sen det tredje som Olle var inne på är ju att vi mäter inflation på ett lite speciellt sätt i Sverige där Riksbankens sänkningar får väldigt stort genomslag och de höjningar som alla räknar med ändå måste komma 2011-2012 de får ett genomslag. Så vi kommer få prognoser på ganska höga KPI-inflationssiffror 2011-2012. Som kan vara svårt pedagogiskt och svårt att hantera för, för parterna tror jag. Men det, man bör kunna se det här långa perspektivet istället. Och mm. då, då är det ganska stabilt ändå. Men, mot bakgrund av den här komplicerade bilden vågar du på den gissning om realen de utvecklingen och kommande tre år. Nej, det är, vi vet inte om det blir treårsavtal. Eller, men vad har du räkna med det? Att äh, kopiinflationen kommer att bli konstlat hög 2011-2012. Mm. Och vad ställer det till med? Ja, om man räknar reallöner utifrån strikt bara svenska KPI så, så överskattar den inflationen jämfört med alla andra länder mäter. Och jämfört med hur, hur situationen ser ut i ett treårsperspektiv så, så då blir det lite Och vad händer då? Då, då blir det svårt att och kanske få reallönerökningar mätt på det sättet. För det skulle kräva höga lönökningar. Som... Så att man måste tack vare att vi har det inflationsmåttet som Riksbanken har valt för att man tycker det ska vara enkelt så får vi en ständig pedagogisk debatt om hur man ska mäta inflation i Sverige som kan vara lite tröttsam för många och som men vi måste hållas vid liv och det är viktigt. Det blir lite av gungorna och karusellen i reallöneutvecklingen. Vissa år så får man en bonus och vissa andra år så knaprar kopitakten lite av reala innehållet. Vi pratade ju förut om att Sverige är extremt konkurrensutsatt och det blir värre och värre när det gäller det så att säga. Men i omvärlden har man ju också lönerörelser och avtalsrörelser. Kan, kan vi säga någonting om det hur det kommer att se ut i de länder som vi konkurrerar med? Ja, alltså det, det är en ganska förvirrad statistisk bild när det gäller löneökningstakten ute i Europa exempelvis. Vi har, å ena sidan har timlönerna stigit under den här krisperioden, vilket är väldigt egendomligt. Och, å andra sidan har lönen i plånboken per anställd den har gått ner. Och takten ligger nu under 1,5 procent i genomsnitt för området, Medan timlöneökningen har legat på 3,5-4 Och det verkar ju väldigt nipprigt. Och det beror på de här som man har, framförallt i Tyskland, som väger in väldigt tungt om att korta, om... korta arbetstiden. Så att, och delvis med statligt stöd och stöd från företagen. Så att det blir en väldigt svårt alltså. Ja, det är, det är extremt svår bedömt. Mm. Och jag vet att brukar titta på en annan serie, nämligen avtalsmässiga löneökningar som ECB tar fram, Europeiska centralbanken. Och det, det ligger någonstans mitt emellan där på, på väg mot 2 procent ungefär. Mm. Så att det har skett. Vi kommer från en period också i Europa från ganska höga lönakstakter jämfört med historien till lite lägre. Mm. Och, Där ligger vi i Linje. Med ja, det. just det. Ja, vi, vi, det, det ser vi det så ut i huvudet. Det är en lite starka löneanpassning i USA, Tyskland har speciella förutsättningar. Och det är en lönedämpning internationellt, men inte. Så, så kraftigt ändå. Hur kommer lönerörelsen att påverkas av att det ser olika ut i olika delar av svensk ekonomi? Vi har en, en inhemsk ekonomi som inte går så dåligt. Är det ovanligt ojämnt inför den här perioden? här problemet tycker ju upp för det mesta men det är klart det är nog lite mer eh, tydligare ekonomi. Och Sverige avviker väl från omvärlden på det sättet att den inhemska ekonomin går lite bättre. Räntesänkningarna får större jämslag vi har eh, skattesänkning och finanspolitik som, som ger inhemsk köpkraft samtidigt som industrin har haft det svårare och återhämtningen har varit svag och vi har en balansammansättning som just nu inte är så gynnsam. Så, så det är lite större skillnader. tv är tydligare. Tydlig tydlig ja, 100. håller Krista med om det? Ja, men är det fortfarande så också att man anser att det är den konkurrensutsatta industrin som då ska vara normbildande för avtalen. Det gäller väl fortfarande? Ja, det är, så det, det är nog en konsensus om det. Inte på alla håll och kanter mm. utan no, några av de här. Lite mera gynnade branscherna anser de kanske inte att det alltid ska vara så för all framtid. Det finns ju dessutom de som menar att, att, det är det här att, att industrin ska gå före det lite gammaldags nu när den privata tjänstesektorn kliver fram mer och mer som en viktig del av svensk arbetsmarknad. Det har vi inte sett men det, det finns ju de som menar att det borde vara så. Ja där har ju vi skrivit en artikel både Håkan och jag har medverkat medverkan en artikel som lite grann går emot det mm. synsättet och vår slutsats är väl att det är fortfarande en fördel om man har den konkurrensutsatta mm. internationellt konkurrensutsatta sektorn som, som ankar i lönebildningsprocessen för, för alternativet skulle kunna vara att vi får inhemska kostnadsimpulser som gör det ett eller värre för den här mycket konkurrensutsatta industrin. Mm. Så då kan de klämmas från Men en del av den privata tjänstesektorn är väl också konkurrensutsatt? Ja, så alltså, det är ju också som vi har skrivit i våra rapporter tidigare. att Den privata, stor del av den privata tjänstesektorn, industrin, går i, sitter i samma båt. Mm. Och samarbetar väldigt mycket. Och en, en, sofistikerad tjänstesektor är självklart en förutsättning för många exportprodukter att klara sig på de internationella marknaderna. Så att de sitter i samma båt och, och, och det tillhör båda den konkurrensutsatta sektorn. Men man får tänka på också att mycket av de här skillnaderna är orsakade av den ekonomiska politiken. som... om Tudelarna av ekonomin beror mycket på väldigt låga ränta, stimulans till inhemska sektorer. Om det skulle få stort genomslag om man utnyttjar den situationen som så tydligt inte är en långsiktig struktur, utan en, en konsekvens av kortsiktig politik, så skulle det vara lite paradoxalt, lite konstigt tycker jag nog. Till sist så ska vi fråga er vad ni tror om detta faktum att vi går mot ett val till hösten och det kommer att vara mycket siffror som bollas fram och tillbaka. Nu i veckan kom finansministern och sa att läget ser lite ljusare ut, till exempel me hur kommer det här att påverka löneförhandlarna? Vad säger Oli Gärd tillväga? Alltså jag kan inte se någon sån koppling. Vad säger Håkan Nej, så... Frisen, hur kola kommer förhandlarna vara? Jag tror de är rätt luttrade för att vi har ju det är ett land där det ständigt finns mycket makroekonomiska prognoser, regeringen, konjunkturinstitut, och parterna själva och bankerna ständigt har den här diskussionen i liv. så det är klart det klart kommer bli en diskussion om hur snabb återhämtning är och att där har regeringen nu en prognos på lite snabbare återhämtning och det, det kan spela in osäkerhet och man, man tolkar situationen lite olika- men... Det är ganska traditionellt att det är så. Christer Hilbån. Ja, så vad nuvarande regeringen säger det är egentligen bara en avspegling av vad många säger ändå mm. säger ändå. Jag tror att avtalsrörelsen lever sitt eget liv i hög grad. Möjligen kan man då få under då partier och så som lägger in sig extra små kort då om säga, hur man vill gynna en lönutveckling, hur man ska ha profil på industrin, inriktning på verksamheten som ger fler jobb, bättre löner i framtiden. Men det är säga, en annan, ett annat spel. Christer Hillboom fick sista ordet i ekonomi ekot lördag.